за Румен Гари. Поредица от дискусии и филми предстои в Френския институт следващата седмица от 21 до 25 октомври. Събитията ще са в София и в Пловдив, като част от честванията на 145 годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Франция. Добър ден на Люк Леви. Merci pour votre Благодаря ви за поканата. Добър ден. Люк Леви, директор на Френския институт в България, съветник по Сътрудничеството и културната дейност. И добър ден и на здрава Стоева, на която ще разчитаме за превода. Благодарим здрава. Здравейте, благодаря ви. Господи... Господин Леви, има ли друг французин, който по толкова необикновен начин съчетава дипломацията и литературата като Румен Гари? За това ли именно... Той се превръща в един от акцентите на това важно учестване 145 години от установяване на дипломатическите отношения между България и Франция. Благодаря ви за въпроса. Ако говорим за писатели-дипломати, има и в близката френска история, Une extrêmement... Можем да цитираме Клодел, който ми е ми много ми известна личност. Е, Като днес сме в София, личността на Ромен Гари е забележителна. Какво в биографията на Ромен Гари може да впечатли не само литераторите и историците, но и дипломатите? Ако Както редовно казваме, Ромен Гари е един изключителен писател. Мисля, че написал повече от 28 романи. Това е впечатляващо. Той казва на свода първа сапруга Лесли Бланч, с която са живяли тук в България е даме Ро е да ме ре uh, в къщи да, да, да съдържа всичките ми разкази и романи. Donc, и така разбирате, че той има огромна амбития. Той трябва да отговори на изискванията на своята майка Нина, която е в основата на романа му обещанието на зората. Той е бил дипломат. Той е бил дипломат повече от 15 години. Годините, които ще прекара в София след втората световна война. Na? pour lui des années fondatrices so, години des années fondatrices dans, fondatrice dans sa pensée Годините прекарани в София са основополагащи в неговата творческа кариера и в основаването на неговата мисъл също така. Освен писател Ромен Гари, който е роден в Литва и затова майка му е Нина, е важен герой на френската съпротива. Той е френски военен пилот. От неговата, как да кажа, политическа биография ли тръгва и неговата дипломатическа кариера след войната? Интересно е да кажем, че Ромен Гари не е бил почертано политическа фигура. Той е дипломат и писател. Той е отказвал общо да се ангаржира в политически план. По-специално след Втората световна война, през 50-60 години, както във Франция, както вие знаете, има мода. Интелектуалците, творците са маркирани в лявото, които били ангажирани за бъдещето, което се променя, за социализма, за за комунистическите режими. Поред българския му опит, който ще говорим по-късно, той се е държал на страни от тези теми, но има тема, на която той държи много и това е неговият ангажимент по време на Втората в световна война. Това е за него основополагащо. Бих казал също така, това е като форма на la, култ. Rende, en fait, qui était son gollisme, é, това е неговия голизъм. Той смята, че Франция, това France е свободна France France France France, France, France, Франция, свободна Франция около генерал uh, Дегол. Има един човек, който имах невероятния късмет, чест и щастие да познавам, Евгений Силянов, Южен Силянов. Също дипломат, по-късно по неволя и журналист, след като остава къде именно в Париж, във Франция, като политически бежанец след идването на просъветското комунистическо управление в България. Той е бил личен приятел на Румен Гари, а в своите спомени, по които имах честа да работя, се споменава и една българска любов на Румен Гари, но и случката с следенето на Гари, организирано от комунистическата държавна сигурност. Това попада ли в полезрението на френските изследователи на дипломатическите грами на Румен Гари, защото виждам, че на 24 октомври ще водите дискусия с Кервин Спир на тема Румен Гари в София тоталитарният опит. Вие ще модерирате тази дискусия? Да, с Кервин Спир, който е един отличен биограф на Румен Той вече има два тома издадени от Галимар по на Румен Гари. ще бъде издаден през януари до година. За да се върнем на опита на Гари в България от 46 до 1948 година, бих искал да цитирам La chose Той казва това. Той го реформулира по различни начини. Сред всички мои дипломатически постове това е поста, който, върху който върху аз най-много съм оценил, даже повече от Калифорния. Това показва именно колко за него е важна il, България. Това е той добява. И, от една страна да е вълнуващо дълна, и тъжно да видим преминаването на държава от псевдомонархия към тоталитарна диктатура от сталиниски тип. Pour nos puis pour les débats, за да подготвя разговора с... днес и Дискус, Дискус, пресвящите дискусии, аз слушах Руменгари. много разговори с Ромен И когато го когато... говорим много, за България, много той много пъти повтаря «Аз обичах България» и аз там загубих приятели, приятели които са много близки към, за мен. Загубих един човек, който много уважавах. Става дума за Никола Петков. Който беше президент uh, на, uh, на, uh, на Альянс Франсез. Uh. Има една история председател на българския земеделски и на българския, да, точно На тази част, която след това беше именувана, точно на негово име, без а не се Никола да, Петков. Човек, който е обесен а, на практика а, преди да бъде осъден или а, качен, вече мъртъв на бесило, може би тук бъркам а, чисто фактологията, но наистина Никола Петков е един от а, една от сериозните политически жертви на репресивния комунистически режим след 1944 година. Но а, една история, която знам от Евгений Силянов, За първи път а, той и я произнесе в българското публично пространство а, в едно интервю, което правих с него, за това, че Държавна сигурност се опитала да изнудва Роман Гари с а, а, снимки от, а, от от негова връзка случила се на територията на България на това изнудване според Евгений Силянов, който цитираше разказ на самия Румен Гари пред него. Роменгари Гари а, се забавлявал с тази история и със своя собствен отговор на изнудването, упражнявано върху него от държавна сигурност, казал е, о, тук... Тези снимки, които ми показвате, като че ли аз не съм се представил достатъчно добре, аз мога да ви предложа да направите отново, защото ще се опитам нали, да се представя още по-добре. С самоирония и с убийствено чувство за хумор и свобода, спрямо опита за упражняване на репресия над него. Чували ли сте нещо подобно? Да, много добре познавам тази и, и, и история. Ромен Гари обичал да я повтаря. Трябва да се внимава, когато говорим за Ромен Гари, защото е, той има един много една много романизирана представа за, за живота. Той също така съчинявал истории. Може би той това го носи от майка си, майка си Нина афабулатрис, екстраординар. А Нина е беше един изключителен разказвач на приказки. Можем на да, да, си, да си, говорим uh, за една уважение на една традиция. Uh, uh, то uh, то обичал uh, да, да разказва истории. Uh, crois, pour, uh, fait, и мисля, че е това бил начин за Ромен Гари да даде В една форма лекота на нещо, което е било много мрачно и трудно. Това, което той наблюдава по това време в България и на дипломатическо ниво и неговите дипломатически ноти, които са изключително качество, те са изключително мрачни. Той е бил наблюдател на България, която пада под тоталитаризма, безжалстен. В тази посока бих искал да спомена Цветан Тодоров. Той имал голяма уважение и респект към Роменгари. Той имал е той е казал многократно как Ромен Гари има основуваващо значение за антитоталитарната мисъл. И именно той на много високо място в антитоталитарната мисъл. Ромен Гари много добре е разбирал това, което се случило в България. Но те има нужда от по-голяма лекота. Е, и и репутация на човек, който е бил Различни. Той, е, как да кажа, е защитавал репутацията си, на която, която го е водила. Сега, много е интересен въпрос. Наистина, ние никога няма да знаем дали това е съчинена история или е действителна история, но е интересно дали в грамите, в дипломатическите документи Румен Гари е повече писател или стриктен фактолог, какъвто трябва да бъде един дипломат да базира своите анализи върху здрава фактология. Впечатляващо от тази гледна точка Наскоро съм чел неговата дипломатичка кореспонденция Която се отнася до България и София И това, което съм забелязал, че от една страна Той има един изключителен стил Извън обичайното Не е стилен един класически дипломат той мастила на писател и мислител и едновременно човек, който е изключително педантичен към своята работа, направи големи усилия да познава за страната, от което той прави заключения, анализи, които са изключително правилни и коректни. И тези, тези негови рапорти и са, са обградени от хуманизъм бих искал да спомена това, което е споменял в тази дипломатичка кореспонденция, защото нямам uh, точните думи пред мен. Той спори с някой от тях, от хора, които му казват, вие знаете, това са балкански истории. Той обръща този подход и той казва, ако ние тук се откажем, ако това, с което сме се борили толкова години веково, през векове, ако сме се борили за правата на човека, не можем да оставим нещата така. Тоест, наистина, той е проницателен анализатор на процесите. Олавя ги в началото още. Предвижда ли в докладите си на къде отива България и изобщо тази останала в зоната на ССР, част от Европа. Мисля, че някъде прочетох този цитат, а, че тенденциите, които той вижда в България, са, водят към абсолютен триумф на тоталитарните тенденции. Ромен Гари е разбира много добре това, което се случва през този период в Европа. Това, което искам да почертая за Ромен Гари като френски писател. Той е един изключителен френски писател, но той е един изключителен европейски писател. Първота ми голям европейски роман е Европейско образование. Този роман говори за партизаните в в пол, полските гори, които се противопоставят на нацистите, това, които са били в една екстремна ситуация. И в него той говори за европейското братство. И това, и това, което той вижда и се случва в България, е именно щупване с европейското братство. Това е желязната завеса, която се спуска и тя именно разделя Европа. Il aura de ne pas être compris, mais и и, и, и той има въждението, че, че не винаги е, е бил е разбран, но когато е бил, говорим ориентал, за Централна и Източна Европа, ако, ако тази Европа не, не, не, се, не се присъедини към другата част на Европа, Европа не е цялостна. Той е бил с усещането, че Ромен не е бил разбиран. Той е изключителен френски писател, изключителен френски, европейски писател, изключителен европейски писател на централна и истична Европа. Той е говорил руски, полски и също така разбирал и български. Започвате с една дискусия на тема «Мост между изтока и Запада» Лесли Бланч в сърцето на славянския и балканския свят. Всъщност това е първата съпруга на Ромен Гари, която пристига скоро под Марсилия до Истанбул. И а, сега да кажа, че страшно ми хареса факта, че първата ви дискусия е посветена на съпругата. На практика, на една от жените в живота на гари като самостойни и ключови лица за изследване. А, може би това а, наистина много силно ме впечатли, че а, обръщате внимание на Лесли Бланч в а, а, първата дискусия. Кажете повече за лекторката Жоржия Дюшамбере. Жеоржия Uh, Жоржио uh, Душамбере е uh, кръщелница Blanche, на Лесли Бланч, която е била първата съпруга на Роменгари. Двамата са живяли заедно повече от 15 Blanche, години. Лесли Бланч uh, е английска писателка. Тя била впечатлена et, от uh, uh, uh, изтука. Тя е била много сърдечна, много сърдечна, когато говори за България. Тя много обича България. В многобройни текстове тя казва колко България е била важна за нея. И за мен беше важно да, да започнем тази седмица с не толкова добре позната фигура на Лесли Бланч. Но съм сигурен, че тя помогна много на Роменгари да разбере какво са Балканите и да споделя с него страстите. За да, разбери, за да разберем Роменгари в България и в София, трябва да познаваме Лесли Бланч и много съм щастлив, че Лесли Жоржия де Шамбере ще бъде в София и тя е пазител на наследството на Лесли Бланч и тя ще бъде с нас в София от понеделник. Изключително интересно е това, че освен нея каните и една полска изследователка и биограф на Роман Гари, Агата Тушинска. А, много накратко, ще стане ли дума за още едно лице на Румен Гари? А знаем, че той има много лица, включително и псевдонима му Емила Жар, с който печели а, на практика два пъти наградата Гункур, нещо немислимо. Но нямаме време за всичко. А, ще стане ли дума и за Другото му лице е лицето му на човек, който извършва едно от най-необяснимите самоубийства на върха на неговата литературна и жизнена кариера. Казахте го, че Ромен Гари има много лица. Всички познават неговата известна фраза за камелеон. Аз съм камелеон. Поставяте му на син фон, ставам син. На кафян фон, ставам кафяв. Ако ме сложите на шарен фон, аз ставам лут, това през целият път го е последвал. е и както споменавате легата Тушинска, тя ще разгледа различни лица на роменгари. Става дома за опита в Литва и Полша. Бих искал да кажа нещо, което за роменгари, което не е споменава до момента. Румен е един оцеляващ. Оцеляващ през своите различни идентичности. Той има една с която има много сложни отношения. Това е неговата идентичност свързана с юдеизма. Той е казал понякога противоречащи неща, Ça Но за да разберем 1967, важността, която идентичност има Varsovie. за него, през 1967 et, uh, Varsovie година Varsovie той във Варшава, devant, uh, ghetto, когато отива в предпаметника на гетто, той, се... И той тогава разбира, че оцеляващ. И това е много важност, защото видим, че това Можем да видим и толкова важно следващите бъдещи публикации и под Емил Ажар поставят този въпрос. Неговото самоубийство е защото именно не е намерил отговор на този въпрос. Защо аз оцелях? Нека да спрем до тук изключителна седмица посветена на Ромен Гари в София и в Пловди в дискусии в филми. Ще спомена само заглавията «Сияние на жена» с Роми Шнайдер, Чродеят един нов филм на режисьора Филип Люфевер. и още един филм, който пък е български, българо-френска продукция на Сен Владимиров, документален филм за Ромен Гари. Благодаря на Люк Леви и на Здрава Стоева за превода в в ефир, mm. да се готвим за седмицата на Роменгари. Благодаря поканата, tant, благодаря на София и на България, и... които ми помогнаха да преоткрия творчеството на Роменгари.